A kérdés az, mi motiválta a rohácsot arra, hogy hirtelen felvállaljon egy gyilkosságot? Szerintem időhúzásról, trükközésről van szó. A végső cél a Perújra felvétel lehet.